Berrien tenokin, Pantzo Irigarai eta espeletako hau zapesak urre miaketari bai. Bada kizue urriaren bilatzeko baimena gallatu duela zudminea izaneko empresak, kambo kaldeko behazi erri unkuitzen dituen eremu mu batian, saspiek estute erantzulik eman, altsuko ha kontra, eta janari iputxe espeletako hau zapesak errenen daukun zerklatik alde dena. I cachelei numré 1 de coupuloir ascar ori à Léona à la dio i cachebi charé le bidunat charcé un tasse baina nalmechaga estirela arabe d'aco au milieu que manaca. da à reina condaceco iski sortu impréchac surtout donne chishtima de riarème isena très genabesque il souligne la inguidave saraco reinak desager tous dont Eta sibilotar dantzak opzionek gisa basoan, pundu gehiago den ardiesteko, hori honartu izan da, eta masterklass izaneko bat sortuko dute, la ulizeotan joanie etxe bestek orkestuko dauku. Leherik, haroa, Eta haroa, eta beru goa gaurko iguzkian e ausi, hoita amar gradoku temperatura, baina ez danuzarako gautan lanufrango sartuko dia, eta biar lanutsua tapatua euritsua. <risa> Eta lehenik Euskal Herriko, tabako xaltzaileak karrikan atzo, moziole bat pausatu dute, su prefeturan, sigarretapaketa neutroen eta hauen amarrouroko presioaren kontra eien komerzioa azkarki mehatxatu dela jadanik mugako xaltegien konkurentziarekin eta ez dituzte la gobernuaren sedeberriek aferako betuko. Atzo, idurugoi bat balon lasatu dituzte simbolo gisa idurugoi tabako xaltegi etxibaitira azken amarrurte untan izin biziagatik, hipereskole Gamma. Cambo inburu tako urrea ikertzeko galdia egin du sud minia en préchac alde altzuko kontra eta betet s'inspire au sapesac, il formationnes cachagatique est toute et il dit dit que dans aldeko iritzia emanduen egeiten dauku. Pour l'instant, Humentuko ez dut aganguraik, inguramenaikin arazoik ez dela izain idatzia baita. Zendako ez, guk ez pretan, deia uogea dugu, baina gorria. Zendako ez beste koloretako bat. Nik natura besteak baino gehiago maite dut. Badugu lur eta euskalegi mires garribat. Ja gu di, moda natur, jodem, pizko kikonk. On ha un terren magnifit, on ha un piyamarka magnifit. Opa li fetar nimportu koa. Me bon, zelera, en plus, zelera. Eztugu zer nahi egiten utziko, handiak gira, e? Eh? Bo, bena bon, ez da psikozian erori behar, no, agian sobera baiko higniz, ez dakit, bena, bena. iduritzen zait ez gira beti ez ezkor izan behar, irrealista e, izan behar da. Mais je je pense, ikon paretano pui, tuzor pesinist, e mon poen nogu, voala, ikon eta errealista, voala, ez du. Boa. Ezperetako, Jamari Iputxa, Mintzo, ofizialki ikergetarako galdea baizik ezpalimada ustiatzeko edo miatzeko sedea duteen presakoek, jakin behar da, urriaren ustiaketak sekolako kalteak eragiten dituela inguramenaren aldetik, arsenika eta merkurioa bezalako produktu kimikoak, baliatzen baitira urriaren miatzeko horie guztiak erreketako uretan bukatzen dutelarik, dena den prefetak baizik ez du erabakitzeko eskubidea afera untan. Horskazktu. Alberto Plazaola ez preso negiratzea erabakidu atzu Paueko eipaileak erenegun arrastatu zuten ziburun Espainiak lusatu euroa gindu galdera baten ondorioz Horroit joanden marxoan libratu zutela Franzian preso negian pasaurteak kondutan hartu ondoan Espainiol prokuradoreak egin zuen ondotik Berriz preso negiratzeko agindu zuten Bainan zibururat etorri zen bizitzerat Atzoa txaldian iragandute Paueko eipailearen nahitzenetik Alberto Plazaola Prokuradoreak preso egratzia galegin balimadu ere epaileak libro guztia erabakru a egindu gausia aldiz helduen astetian iizanen izanenda pauen goizeko honekakete erditan. Euskarazko bi postu erdi ireki dira azkaine eskola publikoetan eta hori bergioa da ikasbi burrasoek artean intzta. Boz mila berri hon ikasle dira eskola elebidun publikoan, ama eskolan eta laemailan, eta milako bat ikasle, kolegio eta lizeoetan, eta hori ere, emaitza hona da ikasbiren eganetan, bainan, ondoan, mediuak gero eta eskazago direla, puntua egin dauku Daniel Arrozaren, ikasbiel, kerteko presidente ordeak. Haugun, uh, charteko hasu importantanak guretzat hori da ahatzeko eskolan bainan bonbeste eskola batzuetan biarritzen adibidez termantzareneko eskolan handaian izan dira lanpostu errediak kenduak eta klase bete-beteak ikusten ditugu gero eta gehiago gure argirian azkin maratugu nuen izan diren lanpostu errediak kenduak daritero daiana bon etiko eskola eta uh, ideki fait uh, guti bon barra chariteko eskola ba na uh, orain uh, sistema uh, bon molde berdinekin uh, ibiltzen da nice uh, galdet soziala hor da clacher uh, metekin uh, eskolae clashaiteko baina da Oro corquille goera a Gerota Keska Garriago Adela Shalatudo Icashbik, egele a elebidunetan Gerota Icashle, Geriago Baitira. Eme ezti aldiko txondarrabian bi alarde egindira atzo goizian reizkibel kompainia mixtua atera da, lauron kiderekin, emazte eta gizonez osaturik, eta goizeko behatzi antan, berriz, berantzago, alarde tradizionala atera da, laumila bostion gizonez osatua. aurten ere plastika beltzak atera dituzte ondarrabiako karrikan agusian emazteak alardean atera zearen kontra direnek, erzaintzak poliziak zain durik desfilatu dute, reizkibel tal lekoek erriko hauza bezak txomin esagarzazuk dio besta bizitzeko bi modu badirela errian eta biak respetatzen dituela berak, naiz eta arrera egindian soilik alarde tradizionalari ez du mixtotik urmilduna izan, alera erran berda sustengu zabala eta eskuzartainitz gozatu dituela raizkibel kompainiak karrikako jendean ganik MAUI Isokina edo haingira bezalako again migratzaileak lehen hainitz bali maziren horai desagertuz duatzi eien kondaketa edo zenbaketa egiteko izkia enpresak sistina berri bat plantan eman du ibai begi izeneko xeetasunak simonetur xe alt. Ibai begi sistemain lanbertsua egiten duten sistemek haise diru talangeio galiten dute. Honek, ahain migratzailean zenbaketa behmatzen du. Bikutsa bisanbis ezagiz. Ahain bat pasatzen delaik eta orduan tsoilik kamerak filmatzen dute, automatikoki. Europako legidiak eskatu bezala, sistema hori bajederako pasalekoetan emaiten dute. Zenbaketa segitzeko. Michel Aksag izkia emprisako merkataria. Ahain horiek egiten e duzte ibilaldiak itxasua e eta erreketan, eta ibaietan, eta... Legia gerriten du, traba bat, baimauzu e, erreketan, behar da, traba horren ondoan, datsiko la, behauzu ezari, pasagune bat, ahain horiek, hibiradio ongi editzeko. Eta guk, ezartzen ditugu, hor, trez niriak, uh, pasagune horietan. Horrela, hogai mila eurotik, beho eta mila eurotara duan sistema bat asmatu du, Hizkia Bayonako Enpresak. Mila behatzion talatanoi eta amekan leksikografiari bungatu abazen, hizkia empresa orain merkatu behietara Ibai begi horrentzat, hainbeste diru emaiten bada da, izokin hain eta beste loz hain migratzaile horiek balio handia baitute. Bestalea laxter enpresak sistema berezibat plantan emanen du, pibalak zenbatu eta identifikatzeko. Hori automatikoki, hots informatikabidez. Eta bestalde, aurtengo basoan, opzioetan, Sibeloko dansak onartuak izanen dira. Masterclass izaneko bat sortuko da Sibeloko dansetaz, Dantza Federakuntzaren sustengoa bada, edo badu, eta beste uratxik izan berlitaike, Sibelotar dansaren akulatzeko, baina lagurri. Baso egaiten gen Sibelotar gazteoek, padadukie Sibelotar dansan barnatzeko, eta horreta zorkuntza baten egiteko ko la uliseoetan, ikasilek shartzia hasi unduan ben isen, aiman beharko die, aurten, shedi abiatzen balin bada, igan urtean jadanik, aipatuik isan zen, eta ahakashta yuken behar luke, juhani txabest, aurtenko dan zayakash Eztak egi hori wano ba, statistik eztitia geroen eginik, mena bon, eh, jadanik hasigutuk uh, liseu desberdinetan, uh, laboantxa liseuan, shohitakuan, uh, saint-franzoak uh, liseuan, eta xantuo janebai hasigutuk aipatzen suzen laiekin eta hola. Eta reke sondajitipi bat egin di, eta ikusi e di, bon ba zera ran hor bizpahio interesatuk, eta maneala hamar bat eta hergintukek jadanik uh, igan urteko sondajitipi horregim, eta oai berri ahedatzez habose, ea ikusi godiak habo, e habo interesatuk zanen. Astizken gaian kurtxoetai ikkampo egin idiatek edantza kurtxo hoik, liseoek eta partikulaski larps, beho gainela buantxako liseoak, bez ustengia ikarri du autobus baten prestatzia, proposatzez. Helbuia bada puntuzun baiten karrakatzia basuan nuk eiteko, sedia kurunago ikusten du, dantzaren e garatzein dako. Eskurska, eskerparetan, xala eta subieta xailkatu dira, miagitzen, plaza berri Master's Pro finalain dako, barda. Zalazaberi ahantzu bete-betian, zala eta subietak, ogoita bi, ogoita bat eraman dute, irurro eta barriolaren kontra. Zala eta subietak askia ize erabaiten zuten, eme etzi behatzi, baina subietak astal beharria bihurtu du, eta azken jana bururra ino behar izan dute. Kolpe hori harturik ere, etxarriaran asko gibilekoa, kesuluke arrazurik izan behar hostidaleko finalen jokatzeko, hostidalenean beraz, xala subjeta, bengo etxea, albizuren kontra eta hori, atseko amarrontaik goiti. Goizberri, saioarekin segitzen dugu nacioarteko aktualitateari beakobat eman ez eta Turkiako amalau polizia indituzte kurdistanena. Bai eta gutienez, amalau polizia hilegan bezala Turkiaren menpeden Kurdistango ikdir provinzian eta karriatzen zituen autobusa pasatzean bomba bat zartara zirik. PKK Kurdistango langileen alerdiari leporatzen diote erasoa, igandian PKK kere amasei solladu zituen beste erasobatean, baina ondutik hori erantzuna eman zion Turkiako armada kasteleinean PKK-ko berrogoi miliziano hilez Irak ipagaldean. Arabia erialdean arteko koalizioak hamar mila soldadu igorri ditu Yemenerat. Eta ginerat horier, 6 Egipto eta Sudaniak gehituko zaizki onduko egunetan, biogune bat ezartzen du erabakiunek Arabiar erialde suniten eta Iranek sustengatu uti irautzaileen arteko konfliktuan ziven surtegia proiektoren kontrako, ama bost zadiztak surituak. Albiko ausitegiak erabakirik atzo, joan den martxuan, tarne eskualdeko urtegiaren obretarik kanporatuak ez, izaiteko erresistenzia erakutsirik ausiperatuak ziren, kasik kargurik gabe utziditu epaileak, gaztigu son behitzu badira, tipiak ausian etziren biprisunek berriune horoko isuna, ukan dute bestiak beste.